Bevezetés egy konyhába A lichthófonát csöpörök be a fény. A humáj, mint a por, a sarokba húzódik. A mosogató praktikusan kettészelt medencéi fölött lenyűgöző szerkezet kapaszkodik a falra. A könyökszerűen meghajlított csövek kavarognak, kúsznak, kerülgetik egymást, visszafordulnak, s megint előre akár egy kifordított has elemei. Az egyik cső meredeken zuhan lefelé, mint a rajzlapról kifutó elszabadult ceruzavonal. Gumicsőben végződik, és a gumi ajkán rövid hörgéssel vízcsepp jelenik meg szabálytalan időközönként. Ez szabálytalanság kelthetne bizalmatlanságot. A rozdás fémvonulását vonulását részforgatjuk szakítják meg, amelyek esetenként csapokká komplikálódnak. A zömök hengertest a központ nagyon nehéznek látszik. A fehér és fekete küllapok között lehet különbséget tenni. A konyha lejt, a geometriai közepe felé, a lefolyó miatt, amely felett a hokedli, mert kék, mint egy napernyő magasodik. A gyanús vasnészöktől növekvő sugarú, közelítőleg koncentrikus körökként a sár erővonalai. Az asztal közelében, amely asztal a szemközti falhoz lapul, a padló. A körök egybe itt jobban kitetszik, mocsokról van szó. A mosogató fa keretén, szinte befedve a nyílást, deszkalap nyugszik. Szinte. A hátsó, a falhoz eső felen cső bukik a deszka szintje alá. Itt van az a csapfej, amelynek elfordítása meleg vizet eredményez. A csaphoz a deszka eltávolítása után lehetne hozzáférni. A deszkán, mint legyek a seben, mosatlan edények, megmozdításukhoz egy kis meleg vízkén. A szituáción két tárgy uralkodik. Az egyik egy alpakkatás, egy piros műanyag tojástartó kompozíciója, kettőbe reménytelenül belemarta magát a tojásmaradék. Ez a tál esetében megrendítő, a tojástartó esetében szép látvány. A másik egy lábos, amely ferdén ékelődik két edény közé. Zsíros lét tükörsima felszíne hangsúlyozza a ferdeséget. Félig becsúszva, kenyérdarab támaszkodik a lábos rücskös peremének, mint valami kisméretű földcsúszomlás emléke. A kisi átázott, málló kenyéren félbevágott hagyma. A száraz, vörhenyes hagymaburok, akár egy megfakult nő áll